بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم دا اللہ دا نمنا چی او رحم کون کے دے هل اتاک حدیث الغاشیہ آیاتاتا دا حاغ فریدن کی آفت یعنی قیامت خبر در سیدلے دے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملت ناصبہ تصلا نارا حامية تسقا من عين آنية لیس لهم طعام إلا من ضریع لا يسمن ولا يغنی من جور سمقونبا پدغورز یری بحالی بی سخف مشاقت کون کی بوی ستلی په سخت وور کی بسوځي دا ایشی دلچینه ابوبا هغوی له دسکلو سکلو د پاره ور کړی کیږي کی. د ازنداری وچی گیانا علاوه با د غوی د پاره بل هیڅ خوراک نوی چنه با بدن له ود ورکوی او نه با لوګ ختموی وجوه یوم اذناعمه لسعها راضیا فی جنته عالیه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه سمقونه په دغورز تازوي په خپل کارون باندې با خوشاله وي د اوچتي درجه په جنت کې بوي هيس فضل خبره په حالت نه اوري کې با چيني رواني وي فيها وَكوااب مبوع وون ماريق مصوف ووزاب م بسووف پههغ کې ب اوچ خونهبي خودلي شليوي د درنوته کگانو قطارونه بګې دوي او پاک فرشونه بغ دليبي أفلا يونه إلى الإبل كيف غيقت چ داخلك نمونی نو آیا دوی اوخانو ته نه ګوري چې څنګه جوړ کړي شو او ال السماء کیفه <كيف> رفعت اسمان ته نه ګوري چې څنګه اوچت کړي شو او الجبال کیفه <كيف> نصبت او غړونه <ويلة> ته نه ګوري چې څنګه مضبوط ودرولې شو او ال الارض کیفه <كيف> سطحت او زمکه ته نه ګوري چې څنګه اوغړولې تذکر ان مَا أنتَ مُذَكِّر لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر إِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَكَفَر فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ خنو ائ نبی صلی الله علیه وسلم نصیحت کوا تخبس نصیحت کون کی پاغوئی باندی ززور راوډن کے جبر کون کے نئی البتہ چاچ مخواڑو او انکار یو نو الله باور لا لویا سزا ورکلی د خلکو واپس هم زمون طرف تدہ بیا د دوی سره حساب کول زمونګه ذمہ دا